אמצע המסלול, מעברו האחר, של ההר התלול, כשאתה אוסף את השברים, מה נשאר בעצם? רק כמה חברים. בתוך השחור, בלב הערפל, מעומקו הדומם של הים האפל, כשאתה רואה את השקרים. מה נשאר בעצם? רק כמה חברים. וכשנדמה שאור היום כבר לא ישוב, אתה מבין פתאום מה באמת חשוב, ויש בך רצון, ויש לך סיבה לחשוב כבר על, על השיר הבא. וכשנדמה שאור היום ישוב אתה מבין, פתאום הבאמת חשוב ויש בך רצון ויש לך סיבה לחשוב כבר על השיר הבא. מתוך הצל, מתוך המבוכה, נפשך וליבך שמוצאים מנוחה כשאתה חוזר אל השירים ולוחם בעצב עם כמה חברים בתוך השחור בלב הערפה ועומקו הדומה של הים האפל כשאתה רואה את השקרים מה נשאר בעצם רק כמה חברים כשנדמה שאור היום כבר לא ישוב אתה מבין, פתאום מה בין. באמת חשוב ויש בך רצון ויש לך סיבה לחשוב כבר על השיר הבא. וכשנדמה שאור היום כבר לא ישוב אתה מבין, פתאום מה ב... ויש בך רצון ויש לך סיבה לכתוב בעת השיר הבא ויש בך רצון ויש לך סיבה לכתוב בעת השיר הבא בסוף היום, בקצה המסלול, מעברו האחר של ההר התלול, כשאתה אוסף את השברים, מה נשאר בעצם? רק כמה חברים. שלום לכם, ואם אתם כאן, אז אתם יודעים שזו השעה השלישית שלנו. עם קובי אושרת, שלום קובי. שלום שלום. שלום ליוני בגן. שלום שלום. שהביא את החלק הארי של התקליטים. שלום למשה ירונסקי שהצטרף אלינו. שלום שלום. שלום לאמירה, שמפיקה את כל שלוש השעות האלה. שלום של, שלום. של, של מעדן ויניל. משה, למה אתה מרביץ לקובי עם המיקרופון? ולא ככה, לא הדרך להתייחס לאורחים באולפן. קובי, בוא ספר לנו על השיר הזה משנת 86', קולות חלב ודבש, נגינה של להקת ברוש, סולו של שמולי בודאגוב. השיר הזה, זה אחד הטקסטים הנפלאים שיצא לי לעבוד עליהם. אהוד מנור עשה לי מתנה לרגל סט ספר השירים הראשון שלי. כתב לי את השיר הזה, שאני רוצה לומר לכם, אני הקלטתי אותו, בהתחלה הוא לא, אתה יודע, הוא לא עורר בזה, ולאט לאט הוא התחמם, ועכשיו, בכל מקום שאני בא, מבקשים, מתחננים שאני אשיר את השיר הזה, כי הוא יוצר ריגוש מאוד גדול. כי מה קורה? אנחנו, זה, זה מהחיים. אנחנו גדלים, הילדים שלנו עפים מהבית, עם מה אנחנו נשארים? רק עם החברים הטובים. וזה שיר שגם אפשר לשיר אותו גם בזמן עצב וגם בזמן שמחה. זה מאותם שירים שנוגע בלב. אהוד מנור, זיכרונו לברכה. אז זה, כפי שאמרתי, שיר כמעט בין 40 שנה, מ-86, ועכשיו נשמע שיר חדש מהשבועות האחרונים. שיר שאתה שר עם ענת סגל. כן, הסיפור... ויש סיפור מאחורי השיר. כן. ישראל גוריון, שהוא יקיר לי מאוד, יקר לי מאוד, ואני חושב שאני אספר לכם סיפור קטן שאף אחד עוד לא שמע. בגיל 14 השתתפתי בתחרות כישרונות של מעריב לנוער, יחד עם בן זוג שלי מחיפה, וזכינו בפרס הראשון. והפרס הראשון היה הקלטה באולפני הרדיו בירושלים, והופעה עם הדודאים. עכשיו, אתם צריכים להבין שהדודאים בשבילי היו... משנה לאלוהים. ידעתי את כל הקולות שלהם, ידעתי את כל התפקידים של ישראל בגיטרה. והיום הזה שחיכיתי לו כמו... באנו לירושלים ובאנו לקולנוע אודיה, ששם נערכה תוכנית, וישראל, שהיה ירושלמי, בא ושם את הגיטרה שלו והלך. ואני פתאום רואה לפניי את הגיטרה של הדודאים. אתה מבין איזה עושר צרוף? פתחתי באיזה דת קודש את המכסה, נגעתי במיתרים. באותו אירוע הייתה תוכניה, והם חתמו לי על התוכניה. עשרים שנה עברו בערך, או יותר, ובני אמדורסקי מצלצל אליי שהוא רוצה שאני אפיק תקליט לדודעים. בישיבת העבודה הראשונה אמרתי לו, חבר'ה, לפני שמתחילים לעבוד, הוצאתי את התוכניה הזאת. הם התפוצצו מצחוק, הם נזכרו בזה. זה היה בשבילי סיפור חשוב מאוד. ואפרופו ישראל גוריון, שלדאבוננו הרב, הוא חולה בדימנציה קשה כבר כמה שנים, ויש פרדוקס, כי הוא מבחינה פיזית, הוא כמו ילדון קטנצ'יק, הוא מרקד ומפזז ושר ומחייך כל הזמן, אבל הוא לא יודע איפה הוא נמצא. ואנחנו מדי פעם מבקרים אותו ואת רעייתו, מיקי, ואז היא שלחה לי שיר שהיא כתבה באחד החבר'ה כבר לא באים כמו פעם, וזה עורר בי מאוד ריגוש, והחלטתי להלחין את זה בשבילה. מכיוון שענת סגל הייתה איתנו גם באותו ביקור, הצעתי לי לשיר את זה איתי. הנה. זה נקרא שנינו ביחד, ואני לא יודע אם זה השמעת בכורה כאן אצלנו כן. ברדיו קסם. לדעתי כן. אבל, כן. אם, אבל כן. אם כן, אז אנחנו גאים. השמעת ו... בכורה עולמית, לדעתי. גאים ושמחים להשמיע את השיר הזה. The guys are not coming like a time In foreign politics and no language And this is the same name Two and one together We are sitting on the side The guys are not coming like a time In foreign politics and no language And this is the same name שנינו ביחד, בעל רגישה, לומדים לשבת כך בנחת. אומרים תודה וקצת בבקשה, והרוח מהי סחר. שנינו ביחד, יושבים על השפה, החבר'ה לא באים כמו פעם. החוץ ולא את אלא זה אותו הטען. שנינו ביחד, בעל ואישה, לומדים לאט לשתוק ביחד. הרעש בחוץ והשקט שבפנים, אולי נראה מזה קצת נחת. שנינו ביחד, בעל ואישה, יושבים על השפה בחדר. בחוץ יפשט הרוח הקשישה, עד שאני נהיה בסדר. שנינו ביחד יושבים על הספה, החבר'ה לא באים כמו טעם. בחוץ פוליטיקה ולא את השפה, די נעשה אותו הטעם. יואו, תשמע The guys are not coming like a time In foreign politics, no one has a tongue And it's the same person In foreign politics, no one has a tongue And it's the same person אז uh, זאת הייתה אשמת הבכורה כאן אצלנו בטוח, uh, של קובי אושרת וענת שנינו ביחד. ועכשיו, ועכשיו, אנחנו בדרך לאייקון, מילה, מילה, מילה טובה לה... לא ל... לצ... לצורך העניין הזה, נכון? Mm -hmm. אוקיי, אמצע שנות ה-70, טלוויזיה חד-ערוצית, אין מה לראות, ואז... טל מליגון וקובי אושרת מביאים לנו את ראש כרוב. והשירים האלה, הם בתקליט, הם כל כך טובים ומשפיעים עד היום, שזה יצא בהוצאה מחודשת שהביא יוני על ויניל ירוק, כרוב, לא כן. מכובד, כרוב, ירוק. תוצאה מיוחדת בהחלט, זו לא הרגילה. תשימו לב לבית הראשון של ראש כרוב. יש ראש לשועלים וראש לעריות, יש ראש עם טלטלים וראש עם בעיות, יש ראש הממשלה, זה הראש הכי חשוב, ולנו במחילה יש רק ראש של כרוב. ראש כרוב וגוש, אפילו לא כרובית. אני חושב שאין מישהו שהוא בגיל שלנו, שלא יכול לשיר. את השיר. היה לי קאסט מטורף. נכון. חנה לסלו, רותי נבון, אל, אלי מגן, מנחם עיני זיכרונו לברכה, אלונה טוראל זיכרונו לברכה, או, אורי נדיר, וכמובן אחר כך איתה גם גלי, צוות שיכולת לעשות איתם מוזיקלית, כל המאוויים הכי שכוחים שלך. שיר הנושא. Oh, She's טוב, אנחנו נשארים עם ראש כרוב, ואנחנו הולכים לשיר שמסיים את הצד הראשון, שנקרא חג לי חג לי. Okay. Uh, מכוון? Okay. מכוון, אז אנחנו נפעיל. אני רוצה רק לספר סיפור קטן. כן. Okay. אני באותו okay. תקופה, סטיב וונטר פרח באוויר, ואני הייתי כל כך מושפע ממנו, מוזיקאי וזמר פשוט... אין סופי. וריקי שר אז את קרן שמש של חיי? לא, גלי, גלי. גלי, כן. אבל, וכתבתי מנגינות מאוד מסובכות, שאני לא האמנתי שנתנו לי לעשות מה שאני רוצה, מכיוון שהיה לי צוות מוזיקלי מדהים, יכולתי להפיל עליהם מה שרציתי, ולמרבה הפלא, כל השירים האלה עברו חצות דורות. אז uh, הנה, אנחנו נשמיע את חגלי. חגלי. ואחר כך יש לנו עוד שיר אחד מתוך ראש כרוב, אז תישארו איתנו ותיזכרו בשנות ה-70. היה מתפנק לאור השמש, אומרים שצמח לו לא אפילו נמש. היה מתרחץ בגיגית כביסה, ידע לספר מי נכנס, מי יצא, ובכלל על הגב הוא צהל. והוא שר לו מי שיר חתולים מחוטל שכזה. וחיפה. ישבה כל היום בחיבוק ידיים משבת ועד שבת. קבעה את קינן בתוך סל קרוע ואז היא ישנה לה כל השבוע. אכלה גרעינים של חמניות חשבה כמה טוב לפעמים לחיות כי אכן כשיש לך כן בתוך גג רעפים, מאושר ממך אין בעולם. חגלה חגלה, אהה חגלה, תוכיפה בפלביץ חגלה. יש לה כיף, אז מה אכפת לה? חגלה חגלה רוכבי שמיים, שם שוכנים המלאכים. המלאכים. בין הארבעים פורסים, פורסים כנפיים, ואלינו מחנכים. ואם תמים יחייכו אליך, ואם תבקש ישמרו עליך, לוקמים חלומות בחוטים יפים. On the ground, on the ground, The song is a great song, And he will be here, When the peace will come to the world. Chagli, chagli, On the ground, The world will not let me I have a song and I love Chagli, chagli, on the ground, s happy yes we should 106 FM stereo best station in town. אוממה, oh, אנחנו כאן בשעה שלישית מוקלטת של uh, שיר. שירים של קובי אושרת שנמצא איתנו ש... כאן באולפן, וגם בין, יוני, הלאה, יוני, אה, יוני אה, באגן. מסע ארוך. יוני באגן נמצא איתנו כאן באולפן, הוא שהביא את uh, רוב התקליטים שאתם שומעים, ואנחנו עכשיו בעוד שיר מתוך uh, ראש כרוב. וזה נקרא פורחת פורחת יונה. לא מכיר. בטח שאתה לא מכיר. לא מכיר. נו, ספר, מה? למה אני אחד... לא מכיר? למה אנחנו לא מכירים? כי זה... הייתה תוכנית טלוויזיה. היו משדרים את השיר, לא הוציאו הקלטות לרדיו. השיר משדרים בפרק, וזה הולך לאיבוד. שיר נכ... כמו השירים של זהו זה. בדיוק. רק אחד מהם... שהשמענו אותו קודם מעבר למילים, הוא זכה להצלחה. כל היתר הלכו לאיבוד. אז הנה, זאת הזדמנות להזכיר את השיר הזה מתוך ראש כרוב. אך זו מרחפת, אולי עוד שנייה, חלום מצבעים שאולי לא היה. בורחת בורחת בועה באוויר, בורחת הארץ עם בוער אוויר, בורחות בשמיים אלפי ציפורים, ולנו בלב, אז בורחים השירים.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 תחת לארץ עם דור האביב מלכות השמיים אלפי ציפורים היא חוזרת, אולה ושמנה, ובשינוי אדרת, ולא אאמין שאותה שמועה הייתה בתחילה קטנה וצנועה. בורחת בורחת תנועה באוויר, בורחת הארץ עם האוויר, ברחות השמיים אלפי ציפורים, ולנו בלב. אז פותחים השירים אני הפרחתי כאן את כל השממה. הארץ הפכתי כך לים של קמה. עכשיו על כוס תה עם אשתי אסיח, ויחד איתה אזכר בכל שיח, שמן המדבר הוא צמח ועלה, יש קסם מופלא בסיפור התחלה. איתו האביב, כורחות השמיים אלפי ציפורים, תן לנו כלל, אז פותחים אשים. אורחת כורחת יונה באוויר, אורחת הארץ איתו האביב, כורחות השמיים אלפי ציפורים עכשיו אנחנו ממשיכים, ממשיכים עם שירים שלא שמעתם הרבה, או לא שמעתם בכלל. אני רוצה לעבור לשיר של יוני נמרי. עכשיו יוני נמרי, אנחנו מכירים אותו משושנת פלאים, והחבר הכי טוב בעולם שלי, שצריקה פיק הלחין, אבל מתברר שיש גם שיר שקובי הלחין. יוני טוען... שטלמה כתבה את המילים, אבל לפי הקרדיטים זה אהוד מנור. אהוד, זה נקרא מתחת למיטה, ואנחנו נשמע את זה, הזדמנות לגאול מה, מהשכחה. אין לי מושג מה אתן לולכת לשמוע עכשיו. Under the door of the door The gift of the year that passed The door and the door The servants of the evening The gift of the year The gift of the year that we built together עובר מיד ליד, כל כך קשה לבד, חדר שגרו בו שניים, לא מתאים לאחד. מתחת למיטה הגדולה, האהבה שלי ושלה. With Sgt. Pepper Between letters and letters A year of success That we built together I'm going from hand to hand It's so difficult to find A house that grew in two Is not suitable for one All the way to the bottom I want to be together How fast you can tell me I'm going from hand to hand It's so difficult to get out A house that lived in two Is not suitable for one אני עובר מיד ליד, כל כך קשה לבד, חדר שגרו בו שניים, לא מתאים לאחד. מה השנה שזה נכתב? תיודו לך? מתישהו בשנות ה-70 המוקדמות. מוקדמות מאוד. כן, כן. שהייתי פג עוד. אמירה, תשלחי שאילתה ליוני, אם הוא זוכר באיזה שנה... לא נעים להגיד לכם, אבל ב-15 ליולי אני חוגג 80. נכון, נכון. אנחנו נאחל לך מזל טוב ואריכות ימים כבר מעכשיו. זה לא יאומן, אני אומר את המספר הזה ולא מאמין. ואתה... אין לך פסטיבלי ילדים, אה? יש פה, יש פה, דווקא יש פה שמונה ויש פה זה. בשמונה יש לך את היפו-היפי. נכון. שזכה בפסטיבל. אבל זה ידוע, אני לא רוצה אני מחפש שיר של ריקי גל שנקרא ילדה של כרמל. ילדה של כרמל. יוני יבדוק אם יש לו את זה כאן. בינתיים, בינתיים אנחנו נלך לעוד שיר שאתה לא כל כך זוכר ש... אה, זה אני ממש, אין לי מושג. יורם טרלב. כן. Uh, אז uh, יוני uh, חפר והוציא לנו את דורון מזר עם תזמורת משטרת ישראל. וואו. זה נקרא שוטר התנועה, יורם תיארלב כתב, קובי אושרת הלחין. ואגב, המנצח על תזמורת uh, משטרת ישראל הוא לא אחר מאשר מנשה לבראן שהיה זה... המנצח האגדי. של מקלת הרבנות הצבאית. יש פה ילד פלא וזה באמת אוכל רע שזה... אז בואו נשמע את השיר. 아, השיר הוא מ-73 uh, של יוני, כן. אז אנחנו נשמע עכשיו את דורון מזר בשיר על שוטר התנועה. היה לה שוט. מגיע. אל תגיד שוט לשוטר. <laughs> יותר תנועה הוא שומר החיים בלילה, בערב, בבוקר. גם אם לא תמיד זה כל כך נעים, בלעדיו זה יותר ביוקר. מכל מלחמות ישראל, לא רק אחת, ישנה אשר בה לא ניצחנו. מלחמת הכביש עקובה היא מדם, ושם ניצבים. לכן אם אנחנו קשוחים פה ושם, זה לא להגביל את פרותינו. לכן כשאנחנו יוצאים אל הכביש, יוצאים מפגישות... טוב, אני חייב להגיד לכם, כיוון שאולי אתם לא רואים את השידור, ש... למה דווקא יש לי דורש מצלמה? קובי היה כאן בהבעת פנים די משתוממת. כן. אני לא זוכר לאיזה רגל, איזה מאורע נכתב השיר הזה. אני לא זוכר... בכלל, תראה, זה שיר השוטר? זה כאילו... שוטר התנועה. זה מוזמן במיוחד כאילו לאיזה אירוע, ואני לא מזוכה לזה. אז ההערכה שלי הייתה שזה לרגל השקת המיזם הזה שנקרא משטרת התנועה, לפני כמה עשרות שנים, לא יותר מדי. בכל אופן, זו הזדמנות לחשוף עוד ממצא ארכיאולוגי באדיבותו של יוני בגן. מה זה ארכיאולוגי? זה במקרה, אני חפרתי אתמול, אתמול או שלשום, שהתחלתי לחפש את התקליטים. ואז אתה יודע, זה דווקא היה מקוטלג אצלו, אז רשמתי... הרעי נוראי, תגיד לו שימצא גם את הרעי נוראי. כן, אנחנו גם נשמע את זה. טוב, יוני קיבל מאיתנו בריף, תביא שירים של קובי אושרת, והוא עבד קשה בעניין הזה. הוא לוקה בחסר מאוד. זה רק חלק, אתה יודע, יש כל כך הרבה, זה לא... אנחנו עוברים לגבעת רון. מסתבר, מתברר שקובי הושעת הלחין גם לגבעתרון. כן, קודם כל בת 60, שזה... זה... אבל זה אנחנו לא נשמע. נשמע את האדם, זקן, איך זה נקרא? אדם צעיר, דבר... אדם זקן, דידי מנוסי שכתב דידי גם מנוס... את... בת 60. בת כך. 60. יש? ודאי, אנחנו, אנחנו כבר משמיעים את הגבעתרון. תכף מגיע. התקליט קצת רוקד לו פה, אבל הנה השיר. לא בת שישי. לא בת שישי, חבר'ה, לא בת שישי. I'm not a child, I'm not a child. I'm not a child, I'm not a child. שיר העם שכתב, uh, שלחין קובי אושרת. וזה יופי של שיר, שומעים אותו פחות מבת שישים, אבל אתם יודעים מה, עורכים מוזיקליים נחמדים, למה שלא תשמיעו גם את זה לפעמים. אז uh, תודה שאתה פה כדי uh, להזכיר לנו שירים שלא משמיעים אותם הרבה. ומהגבעטרון, uh, תבנית נוף ילדותנו, אנחנו נעבור לכרמל, כן? ריק יגאל. שמה נולדתי. חיפה. חיפה. חיפה. ושמה בעצם אתה התחלת את האהבה הזאת למוזיקה. אנחנו נשמע שיר שנקרא ילדה של כרמל, וזה מתוך פסטיבל שירי ילדים כלשהו, כי אנחנו לא זוכרים את המספר. ומוישה באדיבותו יביא לנו את השיר. ריק יגאל, ילדה של קרמל, אחרי זה יש לנו עוד דברים טובים שלא שומעים לעיתים תכופות. כולם של קובי אשרקי. ‫תודה okay. רבה. אנחנו בדרך לשיר הבא, ששר חיים משה, אתה הלחנת, אהוד מנור, מילים, ספר. לפני ימים מועטים היה כתבה על מיקי ברקוביץ' שהוא חגג 70. ילדונצ'יק. כן. אבל כשהוא פרש, לפני, אני לא יודע, כמה שנים, אהוד מנור ואני נתבקשנו לכתוב שיר לכבוד הפרישה שלו. וזה הוא שודר, חיים, ש... חיים משה שר אותו, וזה שודר לפני אצטדיון מלא, ומיקי דמה כמו ילד קטן כשהוא שמע את השיר. וזו הזדמנות לשמוע מפגש שלי עם חיים משה. חופיה מספר תשע, חיים משה. הדבר העמיקי. כן. לייב. זו גם הזדמנות להגיד תודה לניקי ברקוביץ' על כל הימים היפים, הערבים היפים, ערבי חמישי היפים. למה לא שומעים? יולדת מחדש כל פעם <חל> שניצחת <חל> כשמנצחים הרי שום דבר כבר לא כואב גם אם את הכדור האחרון זרקת אתה יודע שמשחק אינו נגמר Thank you.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 תודה רבה למיקי ברקוביץ' על כל התקופה הנהדרת שלו, ואנחנו ממשיכים. וזה שיר ש... אגב, בניגוד לשירים אחרים שכמעט ולא שומעים, את זה כן שומעים, וזה שיר יפה יפה, שאתה הלחנת לציל הדגן לערב שירי משוררים של גלי צה"ל, "הרי נעוריי". משורר שחי בתקופת השואה, דוד פוגל. דוד פוגל. זה הפסטיבל השני. כן. הראשון היה של משוררים אה, עבריים ישראליים, יהודה עמיחי וכאלה. הפסטיבל השני הוקדש למשוררים mm -hmm. אה, עתיקים יותר. אה, אתה מוכן? אה, אני ג, גאה מאוד בשיר ובתזמור שלו, בעיקר. זה שיר יפה, ואנחנו נשמע עכשיו את אה, צילה דגן, הרי נעוריי. וכן. כזמור יפה מאוד. מהנה. תוך שלונית מי גשם יחפה בשביל להיות תרקודי והנה היא ודאי כבר מת. הרי נעוריי עתה את כולם כבר שכחתי ואותה מאחר All of that was fine All of that should be perfect All of my life is gone All of my children in the way Okay below la nu מעין אל עין בלעדיי. הרי נעוריי, אתה את כולם כבר שכחתי, ואותך באחת מהנה, תוך שלושה כמו שאני אמרתי פה, כשהמיקרופון היה יש שירים של ציל דגן שאני שומע אותם, ודמעות מתחילות לעלות. כן. גם, גם על זה שאין כבר צילה דגן. כן, הרבה מאוד שנים כבר אין. נותר לנו... את בחורה במה... מדהימה. כן. אישה מנ... מהממת וסמרת עם קול מאוד מיוחד. הקול הוא קסום שבאמת חסר פה היום, אין כן. ספק. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיום השעה השלישית, ואנחנו בעצם נסיים עם uh, הלהקה שמזוהה עם uh, קובי, חלב ודבש, והשיר הראשון שנשמע הוא מתוך uh, פסטיגל? שירוויזיון? No? שירוויזיון. שירו אתם זוכרים? היה כאן, אה? הפסטיבל השלישי, היה פסטיבל של ילדים, פסטיגל, אה? ובאמצע היה שירוויזיון. אחד, שתיים, שלוש, ואז יוצא גם... והיה גם פסטיבל של רמשורים לילדים, שקובי נכון. איבד שם. נכון, הפרקתי את זה. ואתה איבדת את השיר של עוזי פוקס. כן, בטח, ואני כתבתי גם את ידידי טינטן שם, ו... ועם uh, ג'וזי קארץ. והשיר של... וידידי טינטן זכה, נדמה לי. כן, אבי צולדנו נכון. שם. נכון. אז אנחנו נשמע את רוקנרול uh, עלה לארץ, של uh, חלב ודבש. ו... נו, יש מה להגיד על ה... השיר הזה? אני אשמח לשמוע אותו, כי אני לא זוכר אותו. הנה רוקנרולו לארץ. הנה הנה הוא מגיע. מחוץ לארץ ופה לוקח זמן. שלוש שעות עברו בצ'יק ונשארו עוד מאות שירים שלא שמענו. קובי, זה היה כיף. גם לי, תצ... אני שמחתי מאוד להתראות, להתראות. כיף לי לראות שאנשים ששומעים, שומרים על הזמר העברי. <אח> זה חשוב מאוד. לא בגלל הנוסטלגיה שלו, בגלל שנעשו פה דברים נפלאים בארץ. וכדאי לשמוע אותם, והאמת היא שהתקופה הזאת מחזירה את כל השירים היפים. עוד פעם. תודה רבה לכם. תודה לך, מקרב לב. תודה ליוני בגן שהביא לנו הרבה תקליטים. תודה לאמירה שהפיקה. תודה למשה אירונסקי. תמיד איתנו כאן, או מאחורי הזגוגית, או כאן, אבל תמיד הוא איתנו כאן. ואנחנו מסיימים חלב ודבש, מסע ארוך. אמין. המסע שלך, קובי, עוד ארוך אמין, לפניך. אמן, אמן. רק בריאות, חבר'ה, הכל שטויות. אתה, אתה בסך בונוס. הכל צעיר בין שבעים ותשעה, ותשעה חודשים, mm -hmm. כלום. <laughs> ו... בסי דרכו. כן. ובאמת היה לנו צופה לאוקיי. תודה לך. רבה שהיית כאן, ותודה לכם. לכם. ונתראה בעוד שבועיים? ביי. והעיקר, העיקר, חג פסח שמח ושנזכה לבשורות טובות במהרה. פייסבוק שלנו, ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. נתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו. רדיו, קסם. 146, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון